Радио Родина найрідніша радіохвиля.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 а також у програмі «Старшокласник» поміркуємо про те, як побудувати гарні стосунки з новими вчителями, а також поговоримо про свято 1 вересня у Національній дитячій бібліотеці. Тож приєднуйтесь! Оксанко, а ти знаєш, як правильно наголошувати слова? Хм, таке спитала. Звичайно, знаю. От скажи мені, наприклад, якесь слово. Чотирнадцять чи чотирнадцять? Чотирнадцять, звичайно. Правильно. А флюорографія чи флюорографія? Думаю, флюорографія. А от і ні. Згадай, томографія, фотографія, картографія. Ну що ж, ми з тобою можемо багато говорити-балакати, але краще послухаємо професіонала. Мовознавця Лесю Мовчун, яка у програмі «Загадки мови» розкаже багато цікавого про наголоси і обов'язково покращить усім настрій. Тож, слухаємо. Добрий день, дорогі друзі! З вами передача «Загадки мови» та її автор і ведуча Леся Мовчун. У якій мові гарні очі порівнюють із калюжами? Чи існують правила вживання знака наголосу на письмі? Як назви «Вівторка» і «Середи» римує народ у прислів'ях і примовках? Про все це слухайте в сьогоднішній передачі. на світі, доступне людському знанню чи уяві, має свою назву. І навпаки, лише назвавши щось, ми його можемо уявити, дізнатися про нього. Візьмімо квітку. Доки ми не дамо їй імені, не зможемо уявити ані кольору і форми пелюсток, ані її пахощів, просто квітка, щось барвисте, запашне, приємне. Та варто сказати чорнобривець, і вже наче бачимо золотаво-оранжеве суцвіття, на якому сидить волохатий джмелик, і ніби лоскоче ніздрі незабутній терпкий аромат. А при слові Матіола у пам'яті пробуджується інший образ тендітної і скромної нічної красуні з медвяно-солодким запахом. Ось так і дитина, коли народжується, є лише маленькою людською істотою. А вже підрісши, утверджується в пам'яті інших, як Сергій чи Марина, Олег чи Мирослава, зі своїм характером і здібностями. Ось так і народ важко уявити, якщо не назвеш його. А назвавши, знаєш, який у нього характер, яка у нього мова. Нема в природі просто квітки, у кожної своє ім'я і свій аромат. Нема на Землі просто людей. Є народи зі своїми мовами. Разом квіти утворюють запашний букет. Разом народи прикрашають нашу планету, збагачують її своїми національними культурами. Отже, людина гідна зватися людиною тільки тоді, коли вона долучиться до рідної культури. Усе багатство культури зберігає мова. Вона доносить до нас спогад про далеке минуле і традиції народу, розповідає про національний характер та особливий погляд народу на світ. Особливості національного характеру виявляються навіть у найпростіших словах «так» і «ні». Відомо, що у Японії не люблять прямих запитань і прямих відповідей. На будь-яке питання японець відповість «ма» або «ма-ма» що у приблизному перекладі означає «не так» чи «ні», а щось на зразок більш-менш. Слово «хай» європейці розуміють як відповідь «так», хоча насправді японське «хай» означає «я вас чув і зрозумів, а тепер думаю, що відповісти». Найяскравіше, особливості національної культури втілюються в особливих словах, які неможливо перекласти, бо предмети чи явища, які позначаються ними, відсутні у інших народів. Наприклад, назву професії полісмен ми не можемо перекласти як міліціонер, а ковбой – як пастух. Тому і вживаємо їх без перекладу. Такі слова називаються екзотизмами. Цікаво, друзі, а чи знаєте ви екзотизми, що вживаються в українській мові? Напишіть приклади екзотизмів, що позначають назви національних страв і напоїв. Які народи нам їх подарували? Не забувайте, що й українські слова в інших мовах теж є екзотизмами, у разі, коли вони стосуються особливостей нашої культури. А за найкращу відповідь вас чекає нагорода – книга – Адресу редакції слухайте наприкінці передачі. Говорячи про те, як у мові втілюється історія народу, його традиції і характер, звернімося до прислів'їв, приказок та фразеологізмів. «У степу і хрущ м'ясо», – каже українець. «А росіянин? Голодному Фідоту і щі в охоту». Обидві приказки викликані до життя загальновідомим фактом. Коли людина справді голодна, то харчами не перебирає. Та, як бачимо, одне і те ж різні народи висловили неоднаково. Прислів'я «у степу і хрущ м'ясо» розповідає нам значно більше, ніж у нього закладено. Воно могло виникнути лише в тих краях, де є степи і де поширені хрущі. Кожен, хто згадає це прислів'я, неодмінно уявить і можливі обставини його народження. Наприклад, як їдуть чумаки по сіль і розводять у степу багаття, варять куліш. А як попадає у казан якась кузька, жартують, мовляв, приварок буде. А чому ж голодному Федоту і щі в охоту? Бо щі здавна були популярною стравою серед простого люду в сусідній державі. Цікаво, що погляд на світ і про це свідчать національні мови у різних народів часом не збігається. Пам'ятаєте зі свого дитинства безліч казок і віршиків про зайчика? Він уявляється нам полохливим, боягузливим, а в Африці зайць – символ сміливості. І якщо для українця лебідь і лебідка символізують людську вірність, то для китайця вірність співвідноситься з образом двох качечок мандаринок. В Україні кажуть «хитрий, як лисиця», у Британії «хитрий, як єнот», у Франції «хитрий, як корова». Для української мови характерний вислів «незграбний, як ведмідь», а для англійської «незграбний, як цуценя». А тепер пригадайте мамині очі. Вони гарні, лагідні, усміхнені. З чим же їх можна порівняти? Напевне, з волошками, терном, вишнями, озерами, із сонцем або небом. На думку дослідників-мовознавців, це найпоширеніші відповіді тих, хто говорить українською мовою. У Росії кажуть «глаза, як буси, іскри, зв'язди, небо, як шари». У американців, які говорять англійською, порівняння не зовсім звичні для нас. «Очі, як калюжі», «очі, як монети», Очі, як мармурові кулі, очі, як океан. Кожен народ безмежно любить свою мову. Називає її рідною, материнською, батьківською, багатою, приємною. Та тільки щодо української вживають епітети Солов'їна, Калинова, Барвінкова через особливу символічну значущість для української культури образів Солов'я, Калини, Барвінку. Для мовця звучання рідної мови пов'язується з чимось знайомим з дитинства, з тим, що створює йому душевний затишок. Ось як описує звуки болгарської мови поетеса Блага Димитрова. Моя рідна мова стиснута гірськими ущелинами. Гортанно, захлинаючись самі в собі, клекочуть її голосні, як бурхлива річка, яка не встигає пропустити через своє вузьке русло напористий потік води. Її приголосні ніби скелі, що чинять опір хвилям і розбивають їх на дрібні бризки. Український поет кінця 19-го, початку 20-го століття Агатангел Кримський про звучання нашої мови написав такі рядки. Любов Гаю Соловейко свистує, слухаю ніжне лящання, чистою, щирою річ українською, чую я втім щебетанні. ще пригадуються схожі слова Павла Усенка. Барвистість одвічна народної мови це щось невимовне, прекрасне, казкове, і ласка любові, зелена калина і пісня досвітня в гаях Солов'їна. Тут є все, про що ми говоримо. Соловей, калина і навіть барвінок який заховався у барвистості народної мови. Адже, хоч мають слова «барвистий» і «барвінок» різне походження, різні корені, народна етимологія їх зближує. Тож, недаремно, відомий поет і перекладач Дмитро Білоус створив надзвичайно сильні і яскраві поетичні образи української мови, назвавши її «дивом калиновим, чарами барвінковими». І ще хочу додати… Навіть найкращі епітети не замінять справжньої любові до рідного слова. Про справжню любов свідчить готовність користуватися рідною мовою повсякчас, щоб її не спіткала доля однієї з тих, що називаються мертвими мовами. Ви чули про полапську мову? Напевне, не всі пригадують цю назву. А полапська – родичка української мови, бо належала до слов'янської сім'ї. Та у 18 столітті вона зникла. Свідком загибелі полапської мови став німецький священик Крістіан Хенніг. Ось що він писав наприкінці 17 століття. Зараз тут говорять лапською тільки небагато старих людей. З молоддю вже не спілкуються цією мовою, бо з цього сміялися б. Молодь відчуває до рідної мови таку відразу, що не хоче не тільки її вчити, а й чути її звуків. Та все це було наслідком іншої, вагомішої причини. Влада забороняла користуватися полапською мовою в громадських місцях, таким чином, зробивши її непрестижною. Вислухайте передачу загадки мови. З вами Леся Мовчун. Перегорнімо наступну сторінку. Ви всі чули основне правило української орфографії. Пиши, як чуєш. Читай, як бачиш. Та буває, просте слово ставить нас у глухий кут. І не через те, що ми не можемо знайомих літер упізнати, а тому що прочитати це слово можна і так, і інакше. Такі проблеми підкидають нам слова, що пишуться однаково, а читаються по-різному. Їх називають омографами. Отже, омографи мають різні значення. Терен – колюча рослина, терен – Місцевість – територія. Дерен – верхній шар ґрунту порослий травою. Дерен – кизил. Сім'я – насіння. Сім'я – родина. Тріска – відколотий тонкий шматок деревини. Тріска – риба. Деревина – одне дерево. Деревина – шар тканини в дереві між корою і серцевиною. Часом умографами стають і недалекі родичі, а форми того ж слова. СЕСТРИ – ОЗЕРА – називний відмінок множини. СЕСТРИ – ОЗЕРА – родовий відмінок однини. СКЛИКАТИ – РОЗКИДАТИ – доконаний вид. СКЛИКАТИ – РОЗКИДАТИ – недоконаний вид. Нам би було дуже важко з цими двозначностями, якби ми не мали маленького чарівного значка – Знака наголосу. Правил його вживання, на відміну від правил написання апострофа чи дефіса, не існує. Та й немає потреби ставити наголос у кожному слові. Та коли в тексті трапляються омографи, у пригоді може стати лише наголос, який допоможе правильно прочитати і зрозуміти слово. І якщо автор прагне ясності, він обов'язково скористається, де треба, наголосом. Цікаво, що значок наголосу, як то кажуть, останній з могікан, із колись величенької сім'ї надрядкових і міжрядкових знаків. Їх називають діакритичними. Діакритичними значками користувалися ще в часи виникнення слов'янської писемності. Як відомо, кожен фоліант коштував цілий маєток, бо сторінки виготовлялися з пергаменту, а палітурка оздоблювалася коштовним каменем. Для економії місця слова скорочували і ставили над ними надрядкові значки. Після початку друкування книжок на папері надрядкові знаки стали зайвими і замість того, щоб допомагати читцеві, заважали йому сприймати текст. Ось чому ми користуємося знаком наголосу так рідко. Проте деякі з діакритичних знаків стали невід'ємною частиною літер, як от дужечка над йод, крапки над і та її. Друзі, з вами передача «Загадки мови». Сьогодні ми продовжимо розмову про символіку днів тижня у картині «Світу українців». Вівторок на противагу понеділкові вважається легким днем. Він сприяє початкові великих і малих справ. А якщо врахувати, що йому передує понеділок, коли утримується відпочинань – то можна уявити, скільки роботи навалюється у вівторок. Звідси примовка. На вівторок бід зібралось сорок. Важливі сільськогосподарські процеси зазвичай розпочинали по вівторках. Оранку, зажинки, звезення снопів з поля, обмолот, а ще косовицю. Існувала прикмета. Як посадиш гарбузи у вівторок, то буде на кожнім гуденні гарбузів сорок. Цей день тижня дав життя ще одній примовці. Тим, хто маючи купу важливих справ не дуже поспішав братися до роботи, казали «Нині не вівторок, щоб казати разів сорок». Чомусь народній фантазії дуже сподобалося римувати слово «вівторок» з числівником сорок. А от назва середи в усній народній творчості українців представлена надзвичайно щедро – Адже і сам день пов'язували із силою селенних звичаїв, прикмет і забобонів. Середа, за народними уявленнями, день жіночий, пісний і нещасливий. Скривився, як середа на п'ятницю, мовиться у фразеологізмі, адже п'ятниця також пісний день. А вживається ця фразеологічна одиниця зі значенням «дуже скривитися», виявляючи свої негативні емоції. Наприклад, раз Олеся наготувала такого борщу, що балабуха вхопив ложку в рот, скривився, як середа на п'ятницю. Іван не Левицький. Або «А тут я ще спіткнувся і ногу підвернув, аж скрикнув, так заболіло. Сів я на землю і скривився, як середа на п'ятницю». володне Стайко. «Воно як трапиться!» Коли середа, а коли п'ятниця, кажуть про ці дні тижня, що між собою схожі. Або ще – середа в нас аж до п'ятниці. А чому мовиться – знає пес середу? Знову таки – оскільки господарі дотримуються посту, то і псові нічого ласого не дістанеться. А чули таке прислів'я – добрі гості та всереду трапились, бо нічим їх пригощати. Вважалося, що всереду не слід мити і розчісувати волосся. Згідно із забобоном, якщо дівчина це робитиме, то коса втратить красу. Заборонялося щось позичати, продавати, прати і садити городину. Недаремно існувало й прислів'я «Як прийшла середа, то вчепилася біда». Проте над дуже забобонними народ сміявся середу постила, а корову вкрали. І ще, середу держить, а за чужим дрижить. Утім, завтра настане не такий суворий день, тож і підбадьорювали один одного. Середа, як вода. А чого в народі чекали від четверга, ми поговоримо наступного разу.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 Передача «Загадки мови» України